פרק ל"א: "בעת ההיא נאום אדוני, אהיה לאלוהים לכל משפחות ישראל, והמה יהיו לי לעם. כה אמר אדוני, מצא חן במדבר עם שרידי חרב, הלוך להרגיעו ישראל. מרחוק אדוני נראה לי, ואהבת עולם אהבתיך, על כן משכתיך חסד. עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל, עוד תעדי תופייך ויצאת במחול משחקים, עוד תטעי חרמים בהרי שומרון, נטעו נוטעים <עוד> <עוד> וחללו. <עוד> כי יש יום קראו נוצרים בהר אפרים, קומו ונעלה ציון אל אדוני אלוהינו. כי כה אמר אדוני, רנו ליעקב שמחה וצהלו בראש הגויים, השמיעו, הללו ואמרו, הושה אדוני את עמך, את שארית ישראל. הנני מביא אותם מארץ צפון, וקיבצתם מירקתי מי ארץ, במעבר ופיסח, הרה ויולדת יחדיו, קהל גדול ישובו הנה. בבכי יבואו, ובתחנונים אובילם, הוליכם אל נחלם מים, בדרך ישר לא ייכשלו בה, כי הייתי לישראל לאב, ואפרים בכוריהו. שמעו דבר אדוני גויים, והגידו באיים ממרחק, ואמרו, מזרי ישראל יקבצנו, ושמרו כרועי עדרו. כי פדה אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו. ובאו ורננו במרום ציון, ונהרו אל טוב אדוני על דגן ועל תירוש ועל יצהר ועל בני צאן ובקר, והייתה נפשם כגן רבה, ולא יוסיפו לדאבה עוד. אז תשמח בתולה במחול, ובחורים וזקנים יחדיו, והפכתי אבלם לששון, וניחמתים, ושמחתים מגונם. וריבתי נפש הכהנים דעשן, ועמי את טובי יסבעו נאום אדוני. כה אמר אדוני, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מאמה להנחם על בניה, כי איננו. כה אמר אדוני, מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאום אדוני, ושבו מארץ אויב. ויש תקווה לאחריתך, נאום אדוני, ושבו בנים לגבולם. שמוע שמעתי, אפריים מתנודד, יסרטני ואבשר, כעגל לא לומד, השיבני ואשובה, כי אתה אדוני אלוהי. כי אחרי שובי ניחמתי, ואחרי היבדעי ספקתי על ירך, בושתי וגם נכלמתי, כי נשאתי חרפת נעורי. הוון יכיר לי אפרים, עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו, זכור אסכרנו עוד. על כן המו מעי לו, רחם ארחמנו נאום אדוני. הציבי לך ציונים, צימי לך תמרורים, שיטי ליבך למסילה, דרך הלכת, שובי בתולת ישראל, שובי אל עריך אלה. עד מתי תתחמתין, הבת השובבה? כי ברא אדוני חדשה בארץ, נקבה תסובב גבר. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, עוד יאמרו את הדבר הזה בארץ יהודה ובערב, בשובי את שבותם, יברכך אדוני נווה צדק, הר הקודש. וישבו בה יהודה וכל ערב יחדיו, איכרים ונעשעו בעדר. כי הרוויתי נפש עייפה, וכל נפש דאבה מילאתי. על זאת הקיצו אותי ואראה, ושנתי ערבה לי. הנה ימים באים נאום אדוני, וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה, והיה, כאשר שקדתי עליהם, לנטוש ולנטוץ ולהרוס, ולהאביד, ולהרע. כן אשקוד עליהם לבנות ולנטוע נאום אדוני. בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בושר ושנבנים תקהנה, כי אם איש בעוונו ימות, כל האדם האוכל הבושר תקהנה שיניו. הנה ימים באים נאום אדוני. וחרטתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. לא חברית אשר כרטתי את אבותם ביום החזיקי וידם להוציאם מארץ מצרים, אשר המה הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בם נאום אדוני. כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נאום אדוני, נתתי את תורתי בקרבם, ועל לבם אכתובנה, והייתי להם לאלוהים, והמה יהיו לי לעם. ולא ילמדו עוד איש את רעהו, ואיש את אחיו לאמור, דעו את אדוני, כי כולם ידעו אותי. לנקטנם ועד גדולם נאום אדוני, כי אסלח לעוונם ולחטטם לא אזכור עוד. כה אמר אדוני, נותן שמש לאור יומם, חוקות ירח וכוכבים לאור לילה, רוגע הים ויהמו גליו, אדוני צבאות שמו. אם ימושו החוקים האלה מלפני נאום אדוני, גם זרע ישראל ישבתו מהיות גוי לפני כל הימים. כה אמר אדוני, אם יימדו שמים מלמעלה ויחקרו מוסדי ארץ למטה, גם אני אמאס בכל זרע ישראל על כל אשר עשו נאום אדוני. הנה ימים באים נאום אדוני, ונבנתה העיר לאדוני ממגדל חננאל עד שער הפינה, ויצא עוד קו עמידה נגדו על גבעת גרב ונסב גועתה, וכל העמק הפגרים והדשן, וכל השדמות עד נחל קדרון, עד פינת שער הסוסים מזרחה. קודש לה' לא יינטש ולא יהרס עוד לעולם.